Nem sikerült, a labda a tetér feledem van. Nem hívom fel a főnököm, közlöm. Dühös, amiért ma este bajba kerültél, igaz? Igen, tehát ismétlem, nem. Szükségem van arra, hogy felhívd Mörfit Lila. Andrew, értem, húgom. Basszus Andrew, gyűlölöm, amikor előhozod azt a testvéri szarságot. Igen, nos, neked is viszont húgom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 Akik a hatáskört akarják, melyet most készülünk átvenni. Hogy a pokolba került Riccs ennek a szituációnak a közepébe. Két lábbal is egy mosolyjal, mondom. Nem tartozik a terephez. Murphy egyfajta hangot hallat, amely olyan dolgokat jutta teszembe, amikre nem akarok gondolni. Visszahívom, közlé és lerakja. Mintha egyedül próbálnám bizonyítani azt a mondást,